İnşirab Suresi Məkkədən azıl olmuşdur. 8 ayət Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə Ya Peyğəmbər! Məyər biz haqqı bilmək, elm və hikmət dəryası etmək üçün sənin köksünü, qəlbini açıb genişlətmədikmi? Ağır yükünü səndən götürmədikmi? Sənin peyğəmbərlik yükünü yüngülləşdirmədikmi? Elə bir yük ki, sənin belini bükürdü. Sənin ad sanını, şan şöhrətini ucaltmadığımı? Yerdə, göydə səndən söhbət gedər, Xütbələrdə adın çəkilər. Şübhəsiz ki, hər şətinliyidən sonra bir asanlıq gələr, Asanlıq yalnız çətinliklə hasıl olar. Həqiqətən, hər çətinlikdən sonra bir asanlıq gələr, buna görə də çətinliklərə səbrlə dözmək lazımdır. Yə Peyxəmbər, elə ki, risaləti təbliq etməkdən və ya dünya işlərindən azad oldun, qalx, dua et və ancaq Rəbbinə yalvar. Üzünü Allaha çevirib, yalnız O'nun köməyinə bel bağlar.